Si los zapatitos te aprietan y las medias te dan calor, escucha Radio Tortuga. Para hablar de Tortuga, torna a Radio Tortuga en una edición muy especial. Te parla en Pere Feliu per contar-te que els dies 11 i 12 d'octubre hi va un interessant congrés anomenat Cinquè Congrés de Salut Alliberada. Ja són cinc edicions des de l'any 2021 que l'Associació Dolça Revolució, impulsada per en Josep Pàmies, organitza aquesta trobada de professionals de sa salut que volen compartir els seus coneixements i la seva experiència. En Josep Pàmies és un referent mundial dins el món de les plantes medicinals que ell cultiva des de fa molts anys en el seu vivero de Balaguer. Entre conferència i conferència han tingut certa sort de que ens ha pogut atendre uns minuts per explicar-nos què és el que està passant en aquest congrés. Benvinguts en aquesta nova edició de Paraula de Tortuga. Sí, uh, Garden Pamier, Pamies Vitae és un viber de planta que diu, pot ser el més gran d'Europa a nivell de varietat de planta medicinal, on experimentem contínuament amb noves plantes, que n'hi ha tantes a la naturalesa que poden ser molt útils, i de fet doncs, aquesta investigació d'aquests 25 anys ha portat a descobrir plantes que han sigut una autèntica solució a molts drames que avui en dia viu la societat, com no? la diabetes amb l'estevia, el càncer amb la calanxoe, el Covid i altres malalties amb l'artemisanua, és la radioactivitat amb l'autònia cordata, els metalls pesats amb la Tulsi... I la, doncs, això és un tresor que hem de d'intentar continuar amb costa, perquè la planta viva no és negoci, perquè quan tu eh, vens una planta i pots val un euro mig o dos i també trasllades el coneixement de com cultivar-la, com reproduir-la, i aquella persona ja no tindrà mai més necessitant de comprar-la en l'aula negoci estem sempre a produir algo cosa que hi ha una necessitat de comprar constant, cada setmana, cada 15 dies, cada mes. Però bé, bueno, fem possible, no, no sabem ni com, però aquest viver manter, se manté viu, perquè l'experimentació aquí no és subvencionable, no? I aquí no subvenciona ningú res, sinó no tot el contrari, més aviat ens multen i bé, bueno, és un autèntic fi, esforç a mantenir-ho viu, això sí. I, I com és aquesta transformació d'un viver que es converteixi en un espai com de resistència i de llibertat, inclús organitzant aquests congressos. Bueno, això Durant la pandèmia pues, hi havia molt impediment per fer actes a la Dolça Revolució, que és estar, pues, bueno, té uns espais aquí dintre llogats al Viver. Pues, eh, anteriorment pues, ho fèiem en locals públics, que és on s'han de fer aquestes actuacions. No? Però a veure totes les censures i prohibicions que teníem, Pues aquí a Pàmies vam decidir crear pues, 500 metres quadrats d'hivernacle i en sala d'activitats i oferir la Dolça Revolució, que, que, que ho ha allogat, per poder fer sense temor pues, tots els actes per irreverents que siguin, però necessaris, davant d'aquesta societat pues, que, bueno, que necessita pues, noves idees i per poder sortir de, del poder immens que tenen quatre polítics desgraciats que estan a dalt. Aquest ja és el cinquè... Congrés, no?, de Salut Censurada. La... censurada, els quatre primers li van dir censurada, salut censurada, però hi havia ponents que diuen jo ja vull vindre a un Congrés de Salut Lliberada, mm -hmm. metges i biòlegs que ja diuen surto de la... en fi, surto de baix, de, de, de, de, obro la finestra, també vull arriscar com arrigeu vosaltres, vull estar present en actes que feu vosaltres, i en un any ja ho hem dit Salut Lliberada, doncs pues està venint pues, metges amb un prestigi impressionant, que anys enrere no ens haguem imaginat mai que haguéssim pogut estar aquí. Vol dir que hem pogut anar connectant amb, amb aquesta part de la ciència, també, que, que, bueno, la qual agraïm, perquè el que estàvem fins ara fent doncs, bueno, era principis de l'evidència, de l'experiència, però això no científic i no té el prestigi que té lo científic. Ara que el científic també se'ns se i se'ns respecti i que ens reconegui, doncs és aquesta aliança que necessitem entre la pràctica i... I la teoria o la, o la ciència. No? perquè al final acaba, la, la ciència sempre es basa en teories, la teoria de, de la relativitat, la teoria de, de l'evolució, la, la teoria, totes les teories. Però no hi ha mai certesa de que el qual ens fan conbregar sigo ja realitat. Són teories. per tant nosaltres diem no són teories. nosaltres vem realitats cada dia amb el que estem dient, no? amb el que estem mitjant amb el que està el plant que estem recomanant. Això de ser ciència, no ho és proxiar. Què és el que esperes d'aquests congressos? D'aquests congressos? Doncs? doncs bueno, reunir sobretot, a part de la gent conscient que ve acabar de formar-se, perquè quan arriba als seus llocs, a les seves cases, a les seves famílies, al seu cercle d'amics, tinc més informació per acabar de fer aquesta labor de divulgació de l'ocult, de l'ocul no? que és necessari per nosaltres, per, per la sobrevivència inclús de la humanitat i va ser amb sorpresa que un 20 o 30% cada any són gent nova que també diuen no em feia compte doncs que això pogués existir i bueno, doncs anem augmentant el nivell de, de consciència, anem augmentant el nivell de gent que estarà fent aquesta taqueta d'oli als llocs on viu per anar expansint unes noves idees, una nova consciència i unes noves realitats. un Uh, bueno, pues, quan se descobreix un engany, com el de la visió estracular de fa un temps, uns mesos, i com pot ser que puguem veure amb els ulls tapats? Doncs pues era, era un coneixement tapat, i la persona que ho va descobrir va, va desaparèixer, i no sabem ni on és, el Kogo Greenberg. Grimberg, no? o el Burkheim Reits, ho van matar als Estats Units per dir que havia una energia vital, mundial, que ens podíem recarregar, totes aquestes veritats ocultes... Que intentem que arribi a una màxima societat possible perquè ha hagi canvis ja d'una vegada que convé aquesta societat Bueno, és l'associació Dolça Revolució i esteu visquent una situació d'assetjament institucional Sí, total Es eh, pots explicar un poc el motiu? Sí, sí, bueno, doncs de, des de fa doncs, ja quasi 14 o 15 anys hi ha una persecució no tan bèstia com aquests últims anys on ha, la part de l'administració doncs, hi ha hagut moltes milionaris fins a dos milions d'euros a nivell personal i d'associació. Ja no en tenen prou, doncs, ara hi ha una querella criminal per atentar contra la salut pública. Nosaltres no hem matat a ningú. Els que maten gent són doncs, les farmacèutiques, amb l'aspirina, amb les vacunes, i aquests no passen mai per jutjats. A nosaltres la Generalitat vols no edificar una, una, una demanda per atemptar contra la salut pública. Estan malalts, ja. no, saben perfectament que no hem matat a ningú. I no han fet cap mal, però les, avui en dia la Generalitat, bàsicament perquè és el cap de la bèstia farmacèutica aquí a Espanya, perquè és on hi ha tota la indústria farmacèutica de Catalunya, estan molt nerviosos d'aquests moviments d'obrir de, de, de consciències i de que sapiguem la veritat ja d'una vegada. No? I bueno, pues, ho estem aguantant força bé, jo em vaig fer insolvent fa anys, quan ja vaig veure les amenaces, quan la Torra em va tancar el Facebook en 300.000 seguidors, després el canal de YouTube, la Torra, ho vaig president de la Generalitat, eh, després van vindre l'altre de l'Esquerra Republicana, multes i multes i sancions, i bueno, doncs ara diem jo em vaig fer insolvent, sóc insolvent, no m'afecten les multes, em podria afectar el penal, però ara, clar, també s'han encarat que una altra companya, que va ser la presidenta de la Revolució, que és Lola Roma, per haver-hi, dius, tu no tens por, doncs pues a veure si fem amb una altra persona, no? I sobretot acollonir l'opinió pública per dir no us pillogueu massa perquè ja veieu el que estem fent amb aquesta gent, no? Es diria, escarmentem-ne uns quants però no ens escarmentaran per atemorir a la societat. Els governs només saben atemorir. Els governs tenen por que el, que el ramat que ells consideren que, que controlen els hi ha... Es que es que riu i, i que hi hagi problemes no? per ells. Per tant, han de, han de mantenir molt a ratlla tots els discrepants i no veuen que això no ho poden aconseguir, cada dia són més discrepants. I, bueno, jo penso que aquesta gent no pot canviar allà perquè si canvia i ens escolta hi hauria molta que li hauria demanar responsabilitats. Ja tenen una fugida en van. Eh? Tots els governs, el de Madrid i Catalunya, la Unió Europea i d'altres, no poden reconèixer la maldat que hi ha al darrere i la maldat que han aplicat. Perquè si la reconeguen, hi hauria de tenir responsabilitats. De tant, de seguir fent mal fugint cap en van. De tant, estan perduts. Les fugides cap en van no van a nou món. Estan acabats. I clar, la gent pues, clar, fa veure que... Jo per por, però no per res més, perquè dintre milions de persones saben que al davant hi tenim psicòpates. Té no? tots tot els colors, té eh? tots els colors, no n'hi ha cap però bueno, aquest tipus d'actes són necessaris per empoderar-nos, agafar forces i tornar cap a casa per seguir lluitant. Eh, L'Associació Dolça Revolució té una base de socis, diguéssim, ja d'una edat bastant avançada, segons t'hem entès. Tens qualsevol missatge que sigui per gent jove? Ja si S'està incorporant molta gent jove ara, perquè això és un moviment de rebeldia i en el moment la rebeldia sempre està en la joventut. O sigui que és veritat que al principi doncs, era gent gran doncs, amb patologies, diabetes, càncers, tot això que venint aquí. Però ara hi ha moltes parelles de nens, ai, de joves amb nans que tenen gana que els seus nens doncs, no vacunar donar-los una menja més ecològica. Estem S'està renovant contínuament ja l'afiliació la, a la Dolça Revolució. I bueno, doncs, som uns 3.600 socis ara, en aquests moments i, i, i, bueno, i uns 30.000 els grups de Sobernia i Salut, que hi ha uns 300 grups per tot Espanya. dir que Tenim una bona estructura perquè si, si els atreveixen a tornar a, a, a provocar una altra pandèmia com la del Covid, ja no els serà tan gratuït com a llavors. Llavors ens va agafar una mica amb els pixats al ventre, però ara ja no ens hi agafarà amb pixats al ventre. Sabem perfectament com combatre qualsevol altra pandèmia. I ja per acabar per una persona que no conegui res del que hem parlat, del que mos has contatat de quina manera se pot apropar com pot col·laborar amb, amb, pàmies, amb pàmies de la Revolució? Pàmies de la Revolució, primer coneixen, perquè molta gent se fa en compte que som odimoni, no? que quan totes les mitjans de comunicació pues, ens han tractat de criminals, de, en fi, de, de persones de, de sense consciència que estem demanant que la gent consumeixi la GIA, quan és un altre, un altre producte, que és l'odiòxid de clor, no? que és extraordinari però és el primer que ets conegui, perquè molta gent que ve aquí, sobretot però treballats molt formats, biòlegs, farmacèutics, metges, és que han vingut perquè m'ho sembla que estan exagerant la crítica que hi ha a nivell de tots els grans mitjans i de la política, que hem pogut vindre a conèixer personalment aquest projecte. Quan, quan ens coneixen, no, però si sou normals, però, si a més treballeu, si a més cultiveu doncs, l'or d'això, i diu, clar, que són normals. El que passa és que s'ha format de nosaltres una opinió perquè no us hi ha tan seu. No, per això s'ha estat tensant molta gent a conèixer. Això és el que demanem, no, no cal que cregueu en nosaltres. Viniu, ens coneixeu, diu, pels fets us coneixereu, diu, no? per, per això, pels fets. Moltes gràcies, Josep. I amb doncs, això estem no. intentant donar a conèixer aquesta sí, iniciativa sí. i aquest congrés i que tingui molt dèxit. Si teniu interès podeu visitar sa web dulcerrevolucion.com on trobareu tota la informació d'aquesta associació. Des de Ràdio Tortuga vos animam a que participeu d'iniciatives tan valentes com aquesta que són a més tan necessàries per una transformació de la nostra societat. Estàs escoltant Paraula de Tortuga.